Gopo zam tome što smo če da praosvavone crkve tevo ovoveće vellikog posta u oveće u vremenu, u oveće i u prostor u oograda. Zahvaljujući tome što se u ovom gradu nalazi pravoslavni hram koji i prostor i vrijeme preoblikuje i čini provodljivim za ono što je nesmjesljivo i za ono i ili onog koji početka i kraja nema a opet kao takav tu je u vremenu kao nepristupan u prostoru pristupačan nama ljudima palima i grešnima i bovesnima on sav uzvišen sav svet sav silan i besmrtan eto Svaka pravoslavna crkva, svaki pravoslavni hram, mislimo na one hramove koji su aktivni ili aktivirani, mada uopšte svaki pravoslavni hram potencijalno nosi tu mogućnost i u sebi sadrži tu ogromnu silu. Ali oni aktivni to jest u tom bogoslužbenom i svetotoajinskom smislu aktivirani hramovi svakom mjestu i svaki grad podižu na one uzvišene mirove na koje nas eto blagodat božja koja ju čvrsto našoj pravoslavnoj prisutna uzdižu tako i ovaj grad Večera, zahvaljujući pravoslavnim hramovima, u njemu postade obasija neobičnom svjetlošću. Ono što je važno večeras da primijetimo, ali isto vrijeme da ne zaboravimo ni sutra, ni preko sutra, ni sve danu života našeg, da bi smo se udostojili da u vječnost imamo neizbrisivo pamćenje. Na onu kroz koju nam je večnost došla, kroz koju nam se Bog objavi, kroz koju se izače i rodi i čovjek postade, te i nama ljudima omogući da se krećemo tu u ovom sveštenom prostoru, da pristupamo, da ga se dotičemo da se sjedinjujemo sa njim kao ljudi i na taj način zahvaljujući tome što on posede čovjek i mi da bogovi postojimo sveto zahvaljujući čudesnoj nadumnoj tajni u vopljučenju ono što je važno braće i sestre da znamo mnogo mnogo vas jeste da tajnu ovopoćenja Božijeg bez koje nema života. Čovjek koji ne vjeruje u ovopoćenje Božje. to jest čovjek koji ne vjeruje u Bogo čovjeka, čovjek koji ne vjeruje da je Bog postao istiniti čovjek sa rebrima, sa kosom, Sa nosem, sa zubima, pljuvačkom jezikom Bog koji ima vene, Bog koji ima krv, nokte, zube Koji ima poži, oči, uši A u isto vrijeme i Bog Bez ikakve mane, savršeni Bog Jedno sluštan Otcu, sav silan, sav moćan, sav životvoran, a opet sa druge strane čovjek, kao mi. Dakle, čovjek koji ne vjeruje u opućenje Božije, dakle to da je Bog postao čovjek, on i nije čovjek. On nema nikakvu vjeru, njegov život je tamo. Onaj ko možda misli da je povjerovao u ovo pločenje, jer kozna ima raznih zamki miselnih, duhovnih, prevesti džavolske su bezbrojni. Ima jedan metod, jedna detekcija duha koji vlada čovekom, mnogo moćena, mnogo, mnogo moćena, baš moćena. A to je provjera našeg duhovnog stanja Majkom Božijom. Gde smo mi, a gde je Ono? I gde je Ono u našim životima? To je, braće i sestre, jedan od najboljih i najpreciznih pokazatelja našeg duhovnog stanja i duhovnog zdravlja. Ako ima nama vjere u ovoplučenje Božje, a nema vjere istinite bez vjere u ovoplučenje, nemoguće je, braće i sestre, da majka Božja nije prisutna, jer se tajna ovoplučenja desila tako, od nje i od duha svetoga. Nema ovoplučenog Boga bez majke Božje. Ako ima vjere, onda majka Božija mora da zauzima posebno mjesto u životu svakog pravoslavnog hrišćanina. Pazite, zaista posebno mjesto. Majkama, očevima, po tijelu treba odavati poštovanje. Svakako poštovanje, to je volja Božja. Poštoj oca i Matar, da ti dobro bude i da dugo poživiš, to je volja Božja. Ali, poštovati Majku Božiju, braće i sese, to je zapovijest neuporedivog zvišenja od one koja se odnosi na poštovanje roditelja. Ne samo poštovanje roditelja, nego... Majku Božju treba poštovati neuporedivo više od svakog svetitelja pona osob i od, i od svih njih zajedno. I ne samo od svetitelja. Svetitelje poštujem i prazmujem. Ali Majku Božju treba poštovati neuporedivo više od svakog svetitelja. I ne samo od svjetitelja, nego i od svih angela, jer je ona, kako ispjevao smo sad u njoj omiljenoj pjesmi, u njenoj omiljenoj himni, česnješu herovim koju je ispjevao prepodobni otac Kozma, marijumski episkop, pjesmapisac, da je časni od herovima i neuporedivo slavnija od Serafima. Dakle, njena slava je tolika da uopšte ne može ni da se upoređuje sa slavom Serafima. Pazite tu slavu. Ogromna čast. Što reče jedan brat nedavnom I to duhom svetim mi to rekao, mada on sam još nije dublje ušao u tajnu crtve, ali duh, nadahnuje duh sveti, ono koji je čovjek smiren, nije njemu e, teško da nadahne čovjeka samo ako čovjek ne izigrava neku pobožnost, iako se ne pravi pobožan, iako ne izigrava neku veličinu duhovnu, to duh sveti ne može da podnese. To je za njega smrad, gordosti, od koga odlazi. To je jedino što ne može da podnese, umišljenost. A ovaj brat nije bio umišljen, smiren čovek, kršten i progovori Duh Svjeti kroz njega reče, kakva je to žen? kakva je to veličina, kakva je to tajna kad se sami Bog, Začeo je od nje Pa stane onako I, i, i predade se Sozrcanju Mada on uvijek Traje do jedne ure I onda staje I predade se vjeri Tajni, to pose prelazi u veliku tajnu Nesagledivu Ni za angelske, ni za ljudske oči i umove Ogromna dubina Majka Božja je Poslo je sve te trojice, braće i sve, najveća tajna, najveća dubina. Mi joj privazimo duhom svetim koliko možemo, ali nije to sve. Velika je to tajna. Tajna njene duše, tajna njenog tijela. Kakva je to čistota kad je duh sveti izabra za nevjestu i kad se sin Boži, kad se Bog, braće i sve, zamislite to? Bog začinje od nje, od njene krvi, postoje čovek, To je zaista čudesna tajna. E vidite, mi nju u crkvi treba da poštujemo, braće i sest. I sve ono što mi danas pokušavamo, nekako da se vratimo od crkvi, da se stabilizujemo, da se organizujemo, reorganizujemo, pokajemo... Kako se sve to danas ne i na koje načine sve mi to ne radimo i ne pokušavamo. Ništa od toga ne može da se desi, ništa od toga neće izazvati dobre rezultate i uroditi plodom ako se ne pokajemo, to jest ako ne promijenimo naš odnos prema presvetoj bogorodici. Nema, braće i sveseni, pokajanja nema ni Boga ako majke Božije ne bude bio. Zato vidite i danas pravoslavna crkva, ali ne samo danas, kad bismo mi nju pažljivo saslušali, ili ako hoćete kad bismo je pitali pa odgovor čuli, ona bi nas vrlo brzo naučila, jako brzo, da se majci Božijoj duboko poklanjamo, I da je poštovanje ne samo danas, i ne samo na dan kad se praznuju njeni veliki praznici, nego svakodnevno poklanjamo i da je često što je moguće više prosvaljamo i ustima i umom i voljom i srcem. E, današnji praznik i čitanje Bogoveštanskog akatista koji po svetom predanju pripada carigradskom patrijarhu Sergiju, koji ga je sastavio početkom 7. vijeka za vreme vladavine Vizantijskog cara Iraklije. A povod da on bude napisan, treba naglasiti da to nije prva himna presv. bogorodici crkva njoj, Od početka pjeva i od početka je slavio. I zašto baš ovaj akatist izabra na koja se bori za nas? On počinje borbeno, vrlo borben, moć nepobjediva. Razlog je taj što je Carigrad bio opkoljen velikim persijskim snagama. I ne samo persijskim nego je to bila jedna strateška akcija, bili su tu razni drugi saveznici i grad je trebalo da bude bukvalno sravnom sa zemljom. Na jednog čovjeka dolazilo je deset protivničkih vojnika. I šta se desilo? Patriarh Sergije je Duhom Svetim nadahnut, uzima ikonu G trije izak jeranske crkve je čdotvorna ikona po predanju nasve rukom samog apostolov evangeljeviske lupke koji je nas ga prvo ikonu koji ona sama bo gosvojila, uzimanju uzima rizu presvite pogorodice i jedan djeliih časnog i životvornog krsta gospodnji nako je gospodumo radi nas. I krenulo je olitija. Na čelu sa episkopom, sveštenstvom i vjernim narodom. I išli su oko zidina carigradskih dok je grad bio pod velikom opsadom. I bilo je pitanje trenutka kad će zadobiti konačan udarac. Međutim, patrijar i narod Izgubivši svaku nadu na čovjeka, pritisnuti nevoljom, sjetiš se, pada vjera, znate, u narodu vjera pada, pa je nevolja budi, kako kaže narod, bez nevolje nema bogomolja, nema bogomolja bez majke Božje, nema molitve, ako se majci Božje ne uputi. I jedna nevolja ne može biti riješena, ni lična, ni porodična, ni nacionalna, narodna, bez majke Božje i mogitava njoj upućenih. Pa i ova nevolja pocijeti srca naroda vjernog, a opet ne haotično, nego harmonično, onako kako crkva to voli po poredku, Načaluj se episkopom, jer gospod to voli, duh sveti voli poredak, voli ispadanje šina, episkop, jerarhija, pa narod za njom, pa ti sve dobro da bude. I onda braćuje sve sve došavši do vode, mirne vode, mirnog mora, na kome su bili brodovi spremni za napad, neprijateljski brodovi spremni za Napad za izazivanje strahovitog nemira u gradu I nemira i pokolja Dodirnuši Patriarh Sergije mirnu površinu mora Rizom presvete Bogorodice Izazva silno vrenje vode I kažu da Čitava ta neprijateljska flota Bi progutana Tog časa da ne ostade niko da priča šta bi, sem narod koji je posmatrao silu Božiju, posmatrao silu majke Božije, vojvodkinje koja se bori za narod svoj. I to kako bori? Moćno, potapanjem čitave flote. I posle tog događaja Patriarh Sergije napisao Duhom Svetim Ovo ovaj je prvi akatist Kasnije su napisani mnogi drugi akatisti Ali po ovom obrazcu napisao je akatist Duhom Svetim nadaknut I ostavio ga crkvu Pa ona Baš na ovaj dan Ovaj petak je obdenje čita, podsjećajući narod, evo i nas ovdje, da ima, braće i sestre, nade za svako vrijeme, za svaki narod i za svakog čovjeka, bez obzira kakva nas nevolja snašla, bez obzira kakve će nas nevolje snalaziti, bez obzira kako obroči bili je gusti i teški bez obzira kako da su naoružani naši neprijatelji dali su to nosači aviona dali su to raketni sistemi dali su to tajne službe dali su to razni agenti dali su to nuklearna oružja dali su to satelitska posmatranja. Da li su to magijski nasrtaje i okupna agresija? Da su to demoni koji urišaju zajedno se ljudima na nas? Nas ne treba da zabrinjamo. Istina, ne treba ni da se opuštamo, ali ne treba ni da se plašimo vreći se zašto. Pa evo Duli smo ovom svetom Akatistu da mi nismo sami, mi hrišćani. Mi možemo da se osamimo, mi možemo da se izolujemo, mi možemo da se razbolimo, braći i sese, od gordosti, jer gord čovjek, on nikoga ne poznaje do njega samog. On je počitav dan nabijen na kolač egoizma i on samo o sebi misli. I samo tu brigu ima, za njega niko ne postoji, ni Bog, ni Sveta Trojica, ni Majka Božja, ni mnoštvo svetih angela, ni mnoštvo svetitelja, ni mnoštvo braće, ni mnoštvo sestara, samo On nabijen na kovac sopstvene gordosti. Takav... Ne poznaje majku Božiju takav je srce mi ne priziva, iako ustima vruo često i zove. Ali zavud ustima prizivamo, ako nam je srce daleko braće i sve sve od Boga majke Božije. Oni slušaju glas srca. A oni koji su vjerni, Zaista vjerni oni koji pripadaju pravoslavnoj crkvi, jer nijedna druga crkva ne poštuje Majku Božju. Nijedna. Neke kao glume da poštuju, ali bolje da ne poštuju nego što je na takav način poštuju. A neke je uopšte ne poštuju. Da ne govorimo o raznim sektama i raznim, evo vidim u zadnje vrijeme, pojavljaju se neki olikovi koji onako vode svoje učenje bukvalno na svoje ime i prezive. Evo pojavio se baš ovih dana u gradu neki gospodin Ivica Stanković, ili nekako drugačije kako se preziva već. Stamenković. I on čovjek zalutao, uzeo tako, bavi se nekim temama, bavi se predanjem crkve, evo, čitav po, po lijepim plakatom, duhovnost, stopama duhovnosti, kako tamo kaže u naslovu jednoj od njegovih knjiga, kaže pravoslavlja obasijanu Bibliju, takve neke nebuloze, mislim da nije vrijeme kako i da narod nije kakav jese, to bi bilo onako bukvalno ne, neozbiljno ponašanje, međutim, obzirom da je narod itekako, itekako pao i duhom imunitetu imunitet osvabio, i takav čovjek može nekoga da povrijete. I u tim učanjima, koja se vode na ime i prezime Miloju Petrović, Ivica Stanković, Marko Marković, To su sve simptomi današnjeg vremena, braća i sredstva. Koliko smo se mi udaljili od ljepote pravoslavi. I onda dolazimo da takvi ljudi, pri tome nije ovo da osuđujemo, daj Bože, čak i je ovaj jedan i krštan od njih. Ali šta će tako? Nije sve ni na njemu, ima krivice i na nama. Nije, nismo ni mi sve rekli narodu, pa narod traži utjeku tamo gdje nema pije. Sa tuđih izvora one svoje neistakne nebeske, pa traže tako tamo gdje nema ničega. A ljepota pravoslavne crkve i njenu bogaciju, i sestre, evo posebno se projavljaju kad se majka Božja slada. I vjerni sinovi kćeri pravoslavne crkve treba da znaju, evo večeras to crkva svima poručuje mojte se plašiti, ima vojvodkinja koja se bori za vas. A ona, braće i sese, ako se zauzme za nas, kako neće kad je majka naša, onda mi bukvalno nemamo neprijatelja, braće i seste. Nemamo mi više neprijatelja. Nema više nikakve vojske neprijateljstva. Ne samo Carigrad, ovo je akatis koji je vezan za taj događaj, mada je bilo i kasnije, ili čitav niz događaja koji su vrlo slični ovom, gdje je Majka Božja moćno intervenisala, ali ne samo u Carigradu, nego i u Velikoj, Svetoj Rusiji. Koliko tek tamo ima primjera gdje su se čitave vojske preko noći povlačile Prestrašene od vidjenja Carice Nebeske, koja uvijek kao Carica i Majka Božija ima pratnje i svetih angela i svetih muža, svetih ljudi i svetih djevica. Kažu za Majku Božiju da je najčešće upratnji ili svetog Jovana Bogoslova ili svetih djeva posebno voli djevstvene duše. To je njena pratnja. Naravno, prima sve pokajnike, ali kao pratnju ima djevstvenice. I pred njenom silom, braća i sestre, nema nikakve druge sile. Sve se bukvalno povlače. Povedajte malo. Istražite malo, pa ćete vidite kako su se rešavali ti sukobi, povlačenjem, tu braće i sestre avion ne pomaže. tu raketa ne može, ma šta da se ispavi, nema ni pomisli o tom, znači, to je sila neprekosnovena, to je moć braće i sestre, moć blagodatna, pred njom, Tvar se pokorava, čovjek se pokorava, koliko god on bio zloban i namršten i nalužan. Ako majka Božija želi nešto drugo, onda će to i da bude. Zato naš narod koji je zaboravio majku Božiju, opravdano strada ali strada po promijeslu Božja, da bi se sjetio onog velikog grijeha, a veliki je grijeh braća i sestve, zaboraviti majku Božju, pogotovo naš narod. Koliko mi hramova imamo koji nas podsjecaju na presvetu Bogorodicu, pa i ovaj hram, pod majinski manose, on je majci Božjoj posvećen. Ostroški manastir. Svetinja koja čuvao svatog Vasili ostroško. Majci Božjoj posveća. Studenica, braće i sas, majci Božjoj. Hjelandar, majci Božjoj. Piva, majci Božjoj. Morača, savina. Da ne nabravamo sad sve manastirje. Majci Božije, a mi majku Božiju zaboravimo. E ne može to tako, braći i sestri, ne može to tako. Gospod je živ, Gospod je prisutan, ali njegova sila, blagodatna sila, neće se projaviti ako se ne budemo pokajali, djelatno pokajali, što to znači djelatno, znači na djelu praktičnoj. Posebno kad se radi o ličnosti presvete bogorodice, njegove majke. Zato svi mi saborno, ovako na ovaj način, okupljujući se u svetim hramovima na sveta bogosluženja, posebno na svetu liturgiju. Jer ko ne pošteje svetu liturgiju, tajne majku Božu ne pošteje. To je, braći i sese, bukvalno nemoguće. Ne, ne poštovati svetu liturgiju, a poštovati presvetu Bogorodicu. To je nemoguće. To je nemoguće ni u Tako povratak svetoj liturgiji, tijelu i krvi, a otkud krv Bogu? Od majke Bože. Otkud tijelo Bogu? Od majke Bože. Pa onda i naše poštovanje njene ličnosti u ličnom podviku. Molitve, umnu molitlu Odnos prema njenim ikonama, braći i sestri. Svaka kuća treba da ima ikonu Majke Božije Svaka kuća treba da ima kandilo koje gori pre njenom ikonu U svakoj kući, makar jednom nedeljno, treba da se pročita brogovještenski akates Mogu i drugi, ali brogovještenski je prvi od svih i uopšte na razne načine da ih sad ne nabrajamo da se učimo da poštemo Majku Božju ne može to preko noći da se desi ali da se trudimo to jest da se liječimo od te bolesti od tog nemara i tem mrtvačke ravnodušnosti koja se projavljuje kroz znaš slabiju odnos prema presvoj bogovodici i njenim raznicima. Eto, neka bi dao gospoda i ova noć, divna noć, u kojoj, eto, kao ljudi ispjeva smo himne, opet u crkvu, onoj koja je od našeg roda, koja je sama čovjek, ali kroz koju nam se Bog otkri, kroz koju i sami Bog čovjek posjede. Ona, braća i sestri, kroz koju se čita ljudski rod, srijeće sa samim Bogom. One mjesto su sreta. Ova jakatis, obratite pažnju, čitajte ga kući. Ne samo čitajte, nego ga izučavajte, braća i sestri. To vam je jedno jezgro dogmata, kako se kaže u jednom stiku tog akatesta. Ne morate samo stojati i praviti poklone. U redu bit i toga. Nego sjedite malo pa ga izučavajte sa pažnjom. To su ogromne dubine, to su blistave misli. Ako hoćemo da naučimo da poštojemo Majku Božju, eto nam akatest. Pa polako, od misli do misli. I da Bog da mi malo po malo razumijemo na tajanstven način koliko je to ljudskom umu moguće veličinu majke Božje i naše majke. I onda će polako nestajati i strahovi, sumnje i smutnje, vratit se vjera, vratit se drablost, vratit će se nada. Pojavit se braćo i sestre i ljubav prema majici Božjom. A onda i samo na taj način možemo i Boga da zavolimo ispravno i da ga slavimo pravoslavno. Jer pravoslavno slavljanje Boga je nemoguće bez proslavljanja one koja ga je rodilo. Njoj I kroz nju Slavljamo braće i sestre I poklonimo se i večeras Zajedno sa svima svetima Onome koga je rodila Onome koji nas je spasao I spasao od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja Onome koji nam je Otca objavio koji nas je otcu i vratio koji nas je izmirio sa otcem onome preko koga nam se i duh sveti dade gospod životvorni koji nas uvodi u tajnu i koji nas evo kao što nas i večera su kupio okuplja u pravoslavnim hramovima i uči ovako jer duh sveti je učitelj on nas je večera se ovdje kupio braći i sestri to nemojte da zaboravite povako nas i naravno i i čini sposobnima da već ovdje u vremenu slavimo pravoslavno da bi smo i u vječnosti mogli to slavoslovje da imamo i tamo vječno i saborno sa presvetom Bogorodicom slavimo svetu trojicu Pó wiekowe, wiekowe, a mi